але це вихід для них, а не для країни. Ну, можна ще перейти до ліцею, типу того, де навчається мій безцінний онук, відмінник усіх наук, які тільки є, аж до зваблення дівчат. Вони всі покарали мене за те, що я не пішла жити до тої квартири на Лук'янівці – і стали використовувати її як домашній родинний бордель. Розповім тобі, Альона, найболючіше. Те, що сталося вже давно, невдовзі по тому, як вони повернулися з Америки. Ще Славик був чудовим хлопчиком, а не схожим на своїх безцінних батьків Охламоном, яким є зараз. Анастасія довго парфумилася в усіх місцях, змащувала коси якимись рідинами. Яка ж жахлива ця доба в усіх детальках. Ми з тобою підкручували чубчики металевими щипчиками, коли йшли на зустрічі з хлопцями. А теперішні жінки змащують волосся якимись рідинами. Це в них називається «ефект брудного волосся». Але ж я не дурна. Я знаю, навіщо все це робиться. І навіщо одягають чорні панчохи на мереженому поясі з гумками. Вона пішла, а я через певний час рушила на Лук'янівку. Я не була певна, що вона там, але я вгадала. Заскочила Паву в самий розпал. І відразу до Олеся. «Розлучайся!» Розміню квартиру тільки щоб слава клишився з нами. Я буду свідком на всіх судах. І що мені відповів мій за всіма системами цінностей ошуканий рогатий син. Спершу виматюкав у мене. Так-так, я не перебільшую. Він вживав нецензурну лайку, що в перекладі нормальною мовою означало не лізь стара Хвойдо, куди не просять. Ну, хоча мені тоді, по перше, ще було тільки 52 роки. А по друге, чи до мене можна застосовувати слово Хвойда, я вже мовчу про те, як він звертався до матері, до рідної матері, він сказав, що Анастасії зараз дуже треба пережитий зв'язок із тим типом, з яким я її заскочила. Інакше вона опиниться на межі нервового зриву і не зможе написати проект боротьби з проституцією. А в нього зараз депресія, і тому він не може та й не хоче надавати їй те, що їй зараз так потрібне. Сказав, що ніколи не розлучиться з нею. Нехай я про це й не мрію, бо їх поєднує не банальний статевий потяг, як примітивних самця і самицю, а висока дружба і глибоке розуміння проблем одне одного. Анастасія також сприяє його романам, які в нього періодично трапляються. А як не крутити романів, коли стоїть порожня хата, яку купили для спокою рідної матері. А вона лишилася мотати нерви всій родині. Тоді ж він зробив спробу забрати ключ. Я не віддала. Мовляв, як ти кажеш, що це моя квартира, то я в ній боротимось із розпустою. Скільки Бог дасть сил і здоров'я. А вони там поміняли замок. І ключі мені більше не дали. Таке моє життя, дорога Альона. Сподіваюся, в тебе життя краще. Сподіваюся, Славик, який тобі так сподобався, наговорив дурниць про твою родину, про твоїх синів. А твій нинішній чоловік, очай, не є батьком твоїх синів, але... Зовсім не молодший за тебе на 15 років, а просто добре виглядає. Ти також добре виглядаєш? Я тобі про це вже писала в цьому листі. І я, Альоно, попри все своє скажене життя, виглядаю непогано. Перш ніж сісти писати тобі цього листа, я відібрала світлину, яку надішлю тобі разом із цим листом. Тут нас троє дівчат із нашої групи. Фото зробили під час торішньої зустрічі випускників нашого фізмату. Ми сфотографувалися тільки ті, хто ще й досі працює в школі. Так, я не фарбую волосся і не вживаю косметики, бо не люблю брехні ні в чому. Але й досі роблю ранкову гімнастику. Невідомо для чого каже Анастасія, яка мислить жіночу стрункість як спосіб тримати чоловіка, законного або лівого. А для мене це самодисципліна. А як природа дала високий зріст, то я ношу свою сиву голову дуже високо.